Bajo a lenda, por el empleo y la solidaridad, por las 35 horas celebramos este 1 de mayo en lo país. Así comienza a columna que asignaba en no el El País, no el 1 de mayo de 1998, Cándido Méndez, en altura secretario general de la UGT. En aquel año, discursos al remate de las manifestaciones unitarias de comisiones y UGT por toda la geografía española demandaban una reducción da jornada laboral a 35 horas semanais. A esta proposta tamén se sumara a CIGA, que alén, nese ano de 1998, reivindicaba o pleno emprego fronte a neoliberalismo, a eliminación das horas extras e máis a extensión do seguro do de desemprego para todas as parados nunha cantilada igual ao salario mínimo interprofisional. Un outro tanto reivindicaban en Euskadi os sindicatos nacionalistas ELA e LAF, ninguén sen traballo, 35 horas, é necesario, e posible. Asimismo, a CGT demandaba polo reparto do traballo da riqueza 35 horas por lei e salario social. Pola súa parte a CNT, xa se levantara unha lucia de anos a esta reivindicación da reducción da jornada laboral das 35 horas, cando 1986, no primeiro centenario do asesinato dos cinco operarios en Chicago que deran pé esta data reivindicativa internacional eran ciladas de tolas e lusas e mesmo de facer demagogia. Neste ano 2025, a proposta de redución da xornada laboral é realizada desde o goberno por unha ministra de traballo, ferrolana Lana por Maiseñas, e ligada desde o subverzo Sindicato Comisiones. Mais nada de 35 horas semanais para reducir o desemprego, só 37 horas e media, que é o mesmo que nada. A dita menestra presume de ser a heroína desta ridícula redución da jornada semanal, se bien no seu acordo, os sindicatos bautistas, comisiones e UGT se deixan aos maus dos empresarios poder incrementar esa jornada semanal por necesidades do sector. E todo isto acontece despois de que o goberno progre Xupi-Guay ampliara a idade mínima de subilación. En 1998 podía subilar todos 65 anos con dereito a cobrar a pensión completa con só levar 15 anos traballando. Agora, a idade para poder subirase cobrando íntegro estas anos 66 anos e 8 meses, e vai seguir subindo. Ah, neste ano as procesións sindicales do 1º de maio de urgente comisión en foron simples paseatas, con seus servizos de orden acordeando os protestos para que ninguén se saía do rego marcado, e as demais manis nas que se barraban con xinas de luita foron acordeadas e vixeadas de perto por polos membros servís da Policías Nacionais de Goberno Pro de Sud-Perruaí. Como remate, dice que nestes días tivemos noticia de que a deputada que presume de ser a máis escarcista dos Parlamentos, da vixente máxima de Podemos, Irene Montero, sintióse atacada por un suiz que recordouse pasado como caixera nun supermercado. Veo de declarar, recén, nunha rede social sú malestar porque un suiz intentou humillar. Eu disto só podo entender que para esta señora que ora vive de luxo no seu chalé de Galapagar, lembrarlle o seu pasado de Caixeira é unha humillación. E para o remate de isoas declaración do secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, no xornal público neste pasado 1º de maio, creo que a Unión Europea debería por un imposto a toda a ciudadanía para a defensa. A sinalar que cando estes gurús falen de defensa, queren dicer guerra. A galopar, a galopar, ata enterrarnos no mar, que decía Rafael Alberti e cantaba Paco Ibáñez informou para Filispín, Edu, na Radio Raposeira.